מושכת בחוטים, עם קארין זלעית. טוב, מאזינים יקרים, מה שלומכם? אני בסדר. חיכיתי כל השבוע על התוכנית הזאת, כי יש לי כל כך הרבה מה לספר לכם. אז uh, אני איתכם כאן, קרין זלאית, ויש לי פה את עדי גונורצקי, שהיא המפיקה ועוזרת עריכה, טכנאי אלעד גלילי, ואני מתכננת לכם שעתיים עמאז הכיפיות ומעניינות. אז אני ככה אספר לכם שיום שבת הייתי בקירקס דה סוליי. פעם ראשונה שאני הולכת לקירקס. כן, תמיד היה לי מין uh, רתיעה כזאת, כי אני הייתי ממש נגד כל העניין של חיות והתעללות של חיות uh, בקרקסים. אבל הפעם הציעו לי איזה קרקס ככה צרפתי איכותי, uh, בלי חיות, אז אמרתי, למה לא? הגענו לשם, ישבתי די רחוק, אבל מספיק טוב, במרכז, והייתה הופעה ממש מרשימה, מעניינת. העלילה קצת בעייתית לילדים, למרות שלדעתי הקרקס הזה הוא לא כל כך מתאים למבוגרים, כי היה שם, רוב הקטעים היו ילדותיים. Um, העלילה uh, קצת דרמטית, אבל ככה מכוסה היטב עם uh, כל מיני קטעי uh, uh, לוליינות מדהימים ותלבושות, באמת, תלבושות ברמה, אין, אין מילים, באמת שאין מילים, ומוזיקה מדהימה והכל מדהים, אבל... אני לא יודעת אם אני אמליץ לכם לקנות כרטיס במעל 300 שקלים לראות את זה, אבל uh, למי שקיבל כרטיס או שיכול להשיג בהנחה, אני באמת uh, ממליצה בחום, כי זה מופע מרהיב. גם חזרתי מברלין, שגם שם היה סוג של uh, קרקס שלם, אבל uh, על זה אני אדבר בהמשך. טוב, חברים, היום אני כל הזמן שומעת דברי, לפחות פעם ביום, פעמיים ביום, את השיר החדש של להקת טונה. אני לא יודעת אם כבר שמעתם עליהם, אבל uh, טונה זה להקה חדשה, סוג של היפ-הופ ישראלי. Uh, בטח הכרתם, גם כשניגנתי את השיר הזה פה ברדיו, גם זה יעבור. אני מדבר על איזה חבר שנפרדו ממנו, והוא מספר לו ככה בהתנשאות איך זה יעבור, ואיך שהוא צריך להחליק את הדברים ב... והוא, מור, והוא ככה קצת צוחק על כל מיני דברים שעברו, כמו הטטריס, כמו הקרוקס. אז עכשיו יש להם סינגל חדש, שקוראים לו רוק שלושים, וככה תחת הצל הכבד של גם זה יעבור, תאונה, באמת נדרשו לעמוד ברף שהם הציבו לעצמם, והאמת היא שלא רע. חברים שלי ככה סיפרו לי שהם מרגישים שזה מן ההמנון לרווק התל אביבי, כל המילים שהם מציירים שם. אז השיר החדש שלהם, שיצא נראה לי לפני שבועיים, והקליפ שמלווה אותו באמת שומר על, על התדמית של התקועה בניינטיז, של איזה בחור ככה שהיו לו חלומות, אבל הוא עדיין נמצא באותו מקום, אולי אפילו הוא חזר לאימא שלו. וזהו, אני חושבת שהשיר הזה, כמה שהוא ציני וכביכול צחקני, הוא מאוד מאוד מלנכולי. וכן, אם זה ההמנון החדש של הרווקים התל אביבים, או הירושלמים, או הבאר שבעים, או וואטאבר, אז בואו נקשיב גם למילים. ואני מציעה לכם גם לראות את הקליפ, שרואים שם ילד גם בן 20 עם חליפה, שנראה שיש לו שאיפות, אבל בסופו של דבר הוא חוגג בסוף הקליפ ימולדת 30 עם בלונים וכובעים, ובצורה מאוד אינפנטילית. אז בואו נקשיב. הילד בן שלושים, יש לו חוב גבוה, עדיין לא אחד בשביל לסבוע. מחפש איזה עניין, לא יודע, סתם משפט, אולי קמע שנחמד לקעקע על הזרוע. אותו בחר מקצוע, ראש שלו סלט, אבוט בחריצים של השפה כמו שלט. נותנת בין חברים ואוכל סיני לשיחות עם תוכן סיני זה מעט, אבל בינתיים זה מקלט. סיגריה בן נזוז, אומר אבל נשאר. מכאן זה רק לבלוז או לפורנו או לבר. ימים מפים עפים לבחו, ממתין למהפך. הטוויזיה <אז> מרעישה ומדגישה את החסך והמסך הזה מלא באנשים שכבר הצליחו להקשיב תמיד תהית איך <אז> הם מרגישים רוב שלושים עם חלומות שמלווים אותך משנות התשעים הלב מושך כבר כמו העיניים הוא מדור אדושי על מה אפשר לוותר כמה נשאר להקשיב כד מושך אבק, ככה מועדון מושך רווק ואתה לא מרביט אחון עצמי, יש פה מאבק. תשייסרים שותים את הארנק עד שמישהי ניגשת לדלבק ולמרות שהיא ביקשה ממך מצדה, כרך לא נמס אתה מחמיא עד שזה מצמיא, עד שזה נמאס עד שמשהו נתפס אולי הפעם זה רומנטי הרי לך אין גרוש ולה אין סטנדרטים ולא ממש כי למרות שהיא ידעה כנראה שתשכבו וכנראה היא תיפגע וכנראה להסתובבות לך בראש כמו חיילות בעזריאני זה עוד סיפור נשים, פחות החבר'ה זה ירשים על הזמן העשרים החדשים, רוק שלושים עם חלומות שמלווים אותך שנות התשעים הלב מושך גבוה העיניים מול מדור הדרושים על מה אפשר לוותר כמה אישה ירשים ב הותמ ולונת השתי, קמהדסקי מנ ובדמבחי. Euשמפצוחי הבומה שקחו ו רח ח. יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות. תראה, היית פה מצחיק, לך היה עם שמנמנות, זיכרונות, אתה אומר. וזה העוד שלך לזוז, והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז. תרצה מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן. כשהפוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם. כשיגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם. ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים. יאללה ילד, קפו מהקרשים, not even mi shall never take come on כמה סיימת? בום. טוב, אז כמובן שאני ארצה להשוות את זה לעוד המנון של הילד בן 30 שיצא לפני כמעט עשר שנים, ב-96, שזה של בנאי, השיר מהרינה. ואני חשבתי שקוראים לו הילד בן 30, עכשיו אלעד אמר לי קרין, שם השיר זה מהרינה. אז גם השיר הזה בעצם הפך למין סמל של החוויה של... בן אדם של בין גבר לבין בחור שאינו מצליח אה, לגבש זהות של מבוגר ולמצוא את הכיוון שלו בחיים זה בערך אה, אותו, אותו נושא, אה, אותה בעיה, אבל אה, כאן זה, ב, יודע, בעניין אה, יותר נוגע ופחות אה, ציני לדעתי. Uh, כל השיר, כל המילים בעצם, אני, אני חושבת, וגם מה שאני קראתי, בנאי בעצם שאב את זה מה, מהחוויות האוטוב... האוטוביוגרפיות של עצמו. הוא בעצם כתב uh, שיר ש... שדיבר על זה שהוא נכשל ממש, בנאי נכשל לגמרי uh, עד, גיל, uh, עד גיל 20. הוא כל הזמן עבד בעבודת כפיים, והוא עשה דברים שהוא לא כל כך אהב שהוא הצליח לפרוץ. אז uh, זה שיר שגם מדבר על uh, תסמונת התלות שבעבר. אם זה חלומות שלא התגשמו, חוסר היכולת להגשים את החלומות האלה. וגם החזרה הזאת הביתה, ושוב להתיילד, מהמילה ילד, להתיילד לאימא או לאבא, לשבת איתם בסלון, להיות חולה ושאימא תטפל בך, וגם כשהיית חייל, גם כבר כשעשית את הטיול של הצבא, אתה פתאום חוזר הביתה. וחוזר לזרועותיה של אימאז, בואו נקשיב גם לזה. watering and watering and searching? Ba arche preamps, Go on the first wind in the e isn't There is no big air He is a big fan of work and love Yes, he is 30 But I still don't know What he will do when he will break the army His mother comes and says Go a little to the salon He will be able to fight and say No, no, no, now He will look at what he is התליתים הישנים, עשירים, שליוו את חייו. אהרינה ואני חייה לי בתוך בושה, בטרם תשכיביני לישון. וספרי לי על הילד שהייתי, איך שמחתי על הגשם הראשון. שוכב על הסבבה ותורה. כן הוא בן שלושי, יש לו חום גבוה, הוא חוזר אל חדר נאורה. כשאימא באה ואומרת, יש לך מכתב, הניצוץ חוזר לפתע אל עיניו. הוא מריח באוויר, את הגשל מתקרב. Thank you. גם בנה אישר ככה באיזושהי מלנכוליות על הילד בן 30, אבל חברים, 30 זה 20 החדש, תתעוררו. באירופה, בגיל 30, רק מחליטים מה אני רוצה להיות בחיים. כי מה לעשות, אנחנו כבר חיים עד גיל 80, 90, 100. אני אחי עד גיל 126. אז יש מה לעשות, יש הרבה מה לעשות, אז לא צריך למהר. אפשר להיות בבית עם ההורים, זה בסדר. ואפשר גם להתמהמה עם החיים, כי יש לנו עוד חיים ארוכים לפנינו. טוב, בנימה זו, נעבור לפינה שאני מאוד אוהבת, עם חברה מאוד טובה שלי, שירן יוניס, שהיא תדבר קצת על יוגה, רוחניות. שירן, את איתנו? אני איתכם. היי אוש. טוב, היי. מה קורה? בסדר, מסמך. הכל טוב, אני כבר כל השבוע חיכיתי וחיכיתי, ואמרתי, מעניין על מה נדבר השבוע. תפתיע אז את מאוד מאוד תשמחי. היום אנחנו נדבר על נושא חם. Mm -hmm. שהוא גם מאוד קרוב ללבך, והוא באמת הקשר בין תזונה מהצומח ליוגה. צמחונות, mm -hmm. טבעונות. אוקיי. Okay. אז בעצם עיקרון ההתנהגות מאוד בולט בתרבות ההודית נקרא אההימפה. אוקיי. Okay. בסנסקריט, שזה בעצם ההודית העתיקה, זו תחילית שמסמלת שלילה, ואימפה זה בעצם אלימות. אז המילה אההימפה משמעותה אי-אלימות. Uh, העיקרון הזה מופיע גם ביוגה סוטרה של פטנג'רי, שזה הטקסט שהזכרתי אותו גם פעמיים או קודמות, זה mm -hmm. באמת טקסט מאוד מכונן. אז uh, זה לא מקרי. Okay. וכשאנחנו אומרים אי-אלימות, אז זה, זה מושג רחב שבעצם מתייחס לאי-אלימות כלפי כל היצורים החיים באשר הם. רגע, בואי שניה נעשה סדר בעצם, כל היוגיסטים הם צמחונים? Uh, לא. לא, במיוחד לא מי שמתרגל יוגה. לא, לא בארץ. אני מתכוונת באמת במזרח. למה האמת, אני לא יודעת לענות על התשובה הזאת באופן גורף, אבל הצמחונות היא מאוד נפוצה בהודו. חלקים מאוד גדולים של הודו הם צמחונים ברובם. כן. אוקיי. אז בואי נמשיך באמת. כן. אז כמובן שאפשר לקשר את העיקרון הזה של האימפסא, אלימות לתזונה צמחונית וטבעונית. הגיוני. אבל אני רציתי להקריא קטע uh, בהקשר הזה מתוך ספר שהוא נקרא היוגה של התזונה. אה, אני... Uh, זה ספר uh, בהוצאת חד קרן, הוא מאוד מעניין, מאוד מומלץ. נכון, נכון. הבטחת ו... לי אותו, אפשר? ברור, נהיית. <laughs> כי אני קוראת המון ספרים בהוצאת חד קרן, אני מאוד מאוד אוהבת אותם. Uh, זה באמת ספרים שהם... Uh... Uh, ככה לא הכי קונבנציונליים, זה באמת uh, מדובר שם על דברים יותר רוחניים, יותר... Uh, אני באמת ממליצה, מי שבכל העניין הזה של יוגה, הרבה ספרים uh, בתרגומם נוגעים לנושאים האלה. אז איך פשוט. קוראים לספר? היוגה של... הספר נקרא היוגה של התזונה. אוקיי. Okay. הוא באמת מדבר על אכילה כדרך uh, לפתח מודעות. Mm -hmm. uh, הוא נכתב על פי הרצאות של מורה רוחני בשם אייבנוב, uh, הוא uh, היה בולגרי, הוא כבר לא בחיים היום. Mm -hmm. ובעמוד 66 של הספר הוא באמת uh, מתחיל פרק שהוא על צמחונות. אוקיי. Okay. Uh, ואני אקריא לכם כמה ציטוטים. יאללה. אז uh, אחד מהם, uh, הוא אומר ככה, אילו בני האדם היו מבינים שנוצרו בבית מלאכה שמימי, ודאי היו מקדישים תשומת לב רבה יותר לעיכול המזון שלהם, מתוך ידיעה שהמזון תורם לבניית המקדש, שבו אמור לשכון האל החי. אך לרוע המזל, לאוכלם בשר, רובם דומים יותר לבתי קברות מלאים גוויות מאשר למקדשי אלוהים. ואז הוא בעצם ממשיך ואומר שאם אנחנו רוצים לראות את התוצאות של דונה בשרית, mm -hmm. אנחנו יכולים ללכת לגן החיות, okay. והוא ממש ממליץ לנו להסתכל על חיות שהן חיות טורפות, שהן אוכלות בשר. והוא אומר שהם גם בדרך כלל מעדיפים רף יותר חזק של זהב, הם יותר נותנים לאלימות. נכון. זה נכון, אבל. כן. והוא אומר שהחיות הצמחוניות הן בדרך כלל רגועות הרבה יותר. יותר שלוות. אני, שאני חושבת על זה, עולה בעיני רוחי תמונה של כבשה חמודה מלחכת לעשב באחו. לעומת? לעומת הנמר. הנמר שמתהלך ב... כן. נכון. אז הוא בעצם אומר שמזון צמחוני הוא לא מאפשר להיות אלימים או תוקפנים ובשר, הוא חומר שהוא מגרה, ובדומה לכך הוא עושה הקשה, הוא אומר שבני אדם, כשהם אוכלים בשר, אז הם נוטים גם יותר לעסוק בפעילות ערסנית וברוטלית. Okay, אוקיי, <תראות> אני <תראות> נאלצת להסכים עם זה, אני בחרתי בחיי להיות טבעונית. אפילו לא עברתי את השלב של הצמחונות, פשוט החלטתי. גם את היית תקופה מאוד ארוכה טבעונית. ואני חושבת שגם את כמוני הרגשת איך באמת ה-vibes, באמת התשוקות לבשר והתאווה, ופתאום הצבים והחוסר נוחות, ואני מגיעה יחד עם ההתזונה הצמחונית. זה אין מה לעשות, כל מי שינסה וינסה ויצליח לראות את עצמו ולצאת מעצמו, באמת יראה שזה נכון. אז זה נורא מעניין. את אומרת בעצם שמי שמתרגל יוגה, כדאי באמת להתנסות גם בתזונה יותר רגועה ושלווה, כמו שאת אומרת. זה, תראי, זה ככה, אני מאמינה שמי שמתרגל המון זמן, זה יכול להיות שאפילו בהדרגה זה יבוא לו מעצמו. שמעתי על כך הרבה אנשים, במיוחד בשנים האחרונות, אפילו אם הם לא מתחברים לטבעונות, הם מתוך אידיאולוגיה. הם באמת אומרים שלאט לאט הם מפחיתים בשר כי לא בא להם, כן. שזה מרגיש להם פחות נכון. אם יש לנו זמן, הייתי רוצה לקרוא עוד קטע קצר. אני אשמח, ונסיים אחרי שהוא הקטע. גם, כן, שהוא גם באמת מסביר, נתן איזשהו הסבר הגיוני, mm -hmm. למה יש הבדל בין ירקות, ירקות ופירות לבין בשר. Okay. אז הוא אומר שבאמת ההבדל בין מזון בשרי לצמחוני הוא טמון בכמות היחסית של קרני אור שמש שהמזון מכיל בתוכו. אממ. Mm שירות -hmm. וירקות רבועים באור שמש במידה כזו שניתן לומר שהם בעצם צורה מרוכזת ודחוסה של אור. לכן, כאשר אנו אוכלים פרי או ירק, אנו סווגים לתוכנו את קרני השמש בצורה ישרה. איזה משירה. יופי. סליחה. והאור הזה משאיר פסולת מעטה מאוד. לעומת זאת, הבשר מכיל כמות נמוכה של אור שמש. ולכן מרכיב מהר מאוד. כידוע mm. לכם, כל דבר שנרכב מהר מזיק חדריות. נכון, נכון. וואי, מהמם, אני ממש אשמח לקבל את הספר הזה, שירן. בשמחה. <laughs> <laughs> <מחרת> אוקיי, <Okay, מחרת> אז <מחרת> תזכירי לי שוב, מי כתב? היוגה עם... של התזונה. היוגה של התזונה. של אייבנוב. של חת קרן. אוקיי, okay, שירן, תודה רבה רבה, נתראה שבוע הבא. בשמחה, <מחרת> <מחרת> לילה טוב. לילה איזה שיר, איזה שיר, אפילו אלעד פה הרים ידיים, הסתובב. טוב, אז כמו שאמרתי, חברים, אני חזרתי מברלין לפני שבוע. חוץ מזה שהיה חם, נראה לי שהבאתי איתי את השמש התל אביבית, 37 מעליות בברלין, כל מקום שאני נכנסת אין מזגן, ומלא חתיכים ברחוב. עדי, את לא מבינה? <laughs> <laughs> כן, אז כן, ניסיתי לעשות, כבר הייתי בברלין, ויש לי שם חברות שגרות שם, שכבר ראיתי את כל המקומות שצריך לראות. והחלטתי לעשות מעין איידתה על ברלין, כמו בכל שבוע שאנחנו מוצאים נושא מסוים לדבר עליו ולתת כל מיני עובדות מעניינות, אז קבלו, הפעם על ברלין. אז. חומת ברלין הייתה חומת בטון באורך כולל של 156 קילומטרים, אשר הקיפה את ברלין המערבית שבשליטת מערב גרמניה. החומה חילקה בין השנים 61'-89' את ברלין לשני חלקים, וזהו, <אח> ואחר כך השתחררו, וגרמניה-ברלין אוחדה. וגלרת איסט סייד, שזה בעצם מה שנשאר מהחומה המדוברת, הוא השריד הארוך ביותר, שזה 1.3 קילומטרים, שנותר, מה, שנותר מה, מהחומה בעצם. ומה שאפשר לראות, כל מי שהיה בברלין והתהלך שם, אפשר לראות לפחות 106 ציורי קיר שצוירו על ידי אמנים מכל רחבי העולם. הציור הראשון uh, צויר על ידי קריסטן מקלין בדצמבר 89', מיד מיד, מיד אחרי ששברו uh, את החומה. אז הציורים הם בעצם מתעדים כל מיני תקוות, בקשות, uh, מחשבות חיוביות של תושבי מזרח אירופה לעתיד להת... חופשי וכיף יותר. Uh, הגליירה מהווה את אתר התיירותי הפופולרי ביותר בברלין, וככל הנראה גם את uh, גלריית ציורי הגרפיטי הגדולה בעולם. טוב, נדבר על מקום קצת הזוי שעדיין לא הייתי בו, אבל שימו לב. גן החיות של ברלין הוא אחד מגני החיות הגדולים שבגרמניה ובאירופה ומעתיקים בעולם. הגן נוסד ב-1844, והוא נחשב הגדול בעולם לא רק מבחינה אה, טריטור, טריטוריאלית, אלא גם מבחינת מספר המין, המינים שנמצאים שם, שיש מעל 1,500 מינים ומעל 14,000 בעלי חיים. זה מלא. אני לא יודעת איזה מינים יכולים להיות שם, אבל כנראה ששווה ללכת. אני לא כל כך בעד גן חיות, אז בגלל זה לא הייתי שם, וכנראה אני גם לא אהיה. אוקיי, okay. הפצצה הראשונה שירו צבאות בעלות הברית על ברלין במהלך מלחמת העולם השנייה, הרגה את הפיל היחיד בגן החיות הזה. מה הסיכוי? תחשבו על זה רגע. הפצצה הראשונה נפלה בגן החיות הענק הזה, והרג את הפיל היחיד שהיה שם, נסכם. טוב. משהו, עובדה שבאמת אני שאלתי את עצמי, למה הרבה ישראלים יורדים לברלין? הרי לא, מזג אוויר לא הכי נעים. Uh, השפה מאוד מאוד קשה. ואז ככה חקרתי, קראתי, שאלתי שוב את גוגל, החבר הטוב, הכי טוב של כולנו, מה, מה קורה שם בברלין? שאלתי גם את חברות שלי שגרות, שגרות שם, והבנתי ש... בואו נגיד, אני שמתי לב לבד שהבירה עולה שם כמו מים. ובאמת. נגיד מים עולה יורו וחצי, בירה עולה גג, שני יורו. כל המועדונים הם בחינם. הסופר שאתה עושה הוא מחצית ממה שאתה עושה פה סופר שלם, באמת, ואתה מקבל הרבה יותר ודברים דווקא איכותיים, זה לא הפירות והירקות שיש בארצות הברית למשל. אז יותר מ-10,000 ישראלים ירדו לבר... לברלין בארבע שנים האחרונות. ואני לא מדברת על סטודנטים, אני מדברת באמת על משפחות או בעלי מקצוע, אנשים שכבר סיימו לימודים. שהחליטו פשוט להעתיק את החיים שלהם לשם, וזה לא בגלל ההיסטוריה המפוארת שיש לעיר הזו להציע ליהודים, וגם לא בגלל שהשפה הגרמנית, כמו שאמרנו, היא שפה כלילה וקליטה, אלא בגלל שאולי, אני לא יודעת, אולי חיי הלילה סוערים, או פשוט אה, ברלין היא סוג של קוסמופוליטן, אה, בירה אירופאית, אבל... אה, והיא מאוד מאוד מתקדמת, אבל היא בין הזולות בעולם, בין הזולות באירופה, למען האמת. למשל, שכר הדירה, תקשיבו טוב, אלעד, תקשיבו טוב טוב, בנוגע לשכר הדירה, היתרון הוא בחוקים הממשלתיים הגרמנים שמגדירים באופן ברור וחד משמעי את התנאים שבין השוכר והמשכיר. תקשיבו לזה. לחוזה שכירות בגרמניה אין תוקף, זאת אומרת, הדייר חותם פעם אחת ויכול לגור בדירה עד סוף חייו, כל עוד הוא עומד בתנאי אחד, שזה התשלומים. והשמירה, שמירה, אתה יודע, כמו כל חוזה שנכתב פה בארץ. שמירה על הדירה וכדומה, כל מה וגם מחיר השכירות לא נקבע באופן שרירותי כמו פה. אה, ah, רגע, זה רוטשילד, אז בואו נעשה את זה ב-5,000 שקל חדר. לא, יש uh, חוקים, וזה מתבסס בעצם על, על גודל הדירה. זאת אומרת, גם דירה חדשה, כמו דירה ישנה ורעועה, אם זה 40 מטר, זה יהיה על יורו, ואם זה 40 מטר משופץ חדש, גם אותו מחיר. אז uh, ככה הממשלה, כמו שאתם יודעים, בצורה מאוד uh, גרמנית uh, עוקפת אחרי זה. לכן, השכירות שם מאוד מאוד מאוד זולה. לדוגמה, דירה בלב העיר, שבואו נגיד זה כמו לגור במרכז תל אביב, באזור, uh, כמו שאמרתי, רוטשילד, או בשכונות הטובות, כמו נווה צדק למשל, uh, דירה של 60 מטר עולה שם כ-1800 שקלים. דירת חדר גדולה, משופצת, 1,800 שקלים בעוד שבארץ, ואני היום מחפשת דירה, אז אני יודעת, באזור תל אביב, דירה באותו גודל שנראית זוועה, עם פטריות על הקיר, עם רטיבות, עולה לפחות 5.5 אלף שקלים לחודש, שזה מלא. חוצפנים. אני עכשיו מחפשת דירה, אז אני ממש עצבנית על זה. אז בואו נירגע עם איזה שיר טוב. <laughs> I've come to hate my body And all that it requires In this world Candice say me bad maybe when I'm older what do you think I'd see? Developed Underground בשיר Candy Says. אני מתה על האלבום הזה, אני מתה על לו-ריד, והייתי שמחה לראות איזו הופעה של Developed Underground, אבל הם כבר לא עימנו. Uh, טוב, אז בנימה הזו נעבור לפינה, שאני מחכה לה כל שבוע. פינת האופנה? האופנה של קרין זלעית. אז כמו בכל שבוע, אני מתקשרת לאיזה אושיית אופנה, או מישהו שקשור לאופנה. הפעם יש לנו אחלה אושיית אופנה, מרק גולדנברג, שעליו המליץ לי הצלם האגדי שדיברתי איתו שבוע שעבר, שי קדם. אז מרק, את איתנו? כן, שלום. היי, מה זה העד הזה? אה, יש עד? אני חייבת <laughs> <מטריקות> להם כן, אולי תצא החוצה? אתה בטח באמצע עבודה, גם בלילה אתה עובד, אני מבינה. כן, חיפשתי מקום שקט. הנה, זה נשמע מעולה עכשיו. זה יותר טוב, אני... כן, מעולה, מעולה, מעולה. נשאר שם. מרק, אני, לפני שהתקשרתי אליך, כתבתי את שמך בגוגל. ראיתי דברים פשוט מדהימים, וזה אומרת מעצבת אופנה, אתה יודע, לפעמים בינינו, בין מעצבים, יש כזה... מין שריטות חתוליות, אבל באמת, באמת, אתה עושה פשוט אומנות, והיה לי כיף לראות מה אתה עושה, וכיף לראות שאתה גם מוכר גם מחוץ לגבולות ארץ ישראל. תודה, קודם כל. ואיפה למדת? למדת בארץ? אני למדתי בארץ, אני ציינתי, אני בוגר שם קר, מלפני ארבע שנים. כן. ובעצם... היום אני גם מצאת בסטודיו של מאיה נגרי. אוקיי. Okay. Uh, יצא לי בין התקופה של מאיה uh, לצורך הלימודים, אז עברתי כמה דברים. Mm -hmm. uh, הייתי בתחרות uh, של איץ uh, איטליה, איץ שנעשית בטריאסטה. נכון. מתי היית? Uh... כי הייתי הולכת לשם כמעט כל שנה בחמש שנים האחרונות. אני הייתי בשנת 2012. וואלה, וואי, יש מצב שאני איתי. איזה, מה עשית? עשית איזה קולקציה עשית? Um, הקולקציה נקראת ציפור uh, ערוגה, רובן אוקיי. Okay. והצגתי שם על המסלול uh, חמש מערכות, mm -hmm. שכל uh, מערכת uh, היא בעצם... Uh, הטקסטיל שלה, הוא נעשה על ידי, וקניתי במיוחד איזה מכונת הריגה מארצות הברית, ובלי ללמוד, בלי כלום. התחלתי פשוט לרוץ על המכונה הזאת. איזה יופי. ובניתי ככה את הקולקציה. אז זהו, יש לציין שהדברים שגם אני ראיתי וגם שהופיעו באיטס, בתחרות, בתחרות הזאת שיש כל שנה באיטליה, זה לא הכי לביש. בוא נגיד שאני לא אשים את זה עליי ואלך לרקוד במועדון בתל אביב. כן. Uh, והמון אנשים שואלים אותי, קרין, יש uh, כל מה שמופיע בתצוגת אופנה, שזה בכלל לא לביש. למה מעצבים עושים את זה? אתה רוצה לענות uh, לכל מי שלא מבין מה זה בעצם תצוגת אופנה בשביל מעצב? כן. Uh, מעצב בעצם בתצוגת אופנה, יש לו את ההזדמנות mm -hmm. להראות איזושהי uh, קפסולה של ויז'ן, של חלום, של פנטזיה, של אמירה. Mm -hmm. של משהו שהוא מאוד מאוד חזק אצלו. כן. והוא רוצה בעצם להגיד את זה בצורה הכי, הכי... גדולה. נגיד, רועמת כן. שאפשר. זאת אומרת שאם נגיד אנחנו עושים קולקציה שהיא אדריכלות, אתה פשוט תבנה בניין מתוך... בדים, כדי להראות מה היה האינספירציה שלך, מאיפה זה הגיע, מאיפה ההשראה. אבל בחנות אתה תמכור מש, משהו קצת יותר מינימלי, יותר... נכון. נכון. כי מהפנטזיה צריך לפעמים לרדת למציאות. נכון, נכון. ומה אתה מעדיף יותר, לעצב דברים פנטז... פנטזים, אם אפשר להגיד את זה, או משהו שהוא בעצם יותר אה, לביש? אני רואה אה, בי גם את זה וגם את זה. Mm -hmm. מה שאני יכול להגיד זה שכמובן כשסיימתי את הלימודים, אז הראש שלי היה מאוד עמוק בתוך הפנטזיה. ארט, כי זה יותר אומנות. כן, וליצור ממש אומנות שאפשר ללבוש אותה. Mm -hmm. לא הייתה לי כוונה בכלל למסחר את זה, שזה יהיה כן. הייתה לי נקודה מאוד ברורה, שרציתי להראות שאומנות ואופנה בעצם יכולים לדבר באותה שפה. באותו שטח. נכון. ו ובעצם היום אני, היום אני גם רואה את ההד לזה. כן. היום זה קורה יותר ויותר חזק. כן. ו, והאמת שאני לפעמים גם רואה דגמים שאני הייתי חושב עליהם היום כמסחריים, פעם mm -hmm. הם היו נבססים כממש לא מסחריים. כן. אולי את שלא אוונגרדים. אוקיי, okay. זה מעניין, זה מעניין. כן. תגיד, מרק, אה, כמו שאני עושה בכל שבוע, אני באמת מתייעצת עם המרואיינים. Uh, בנוגע למי היית ממליץ לי, מי אתה חושב ששווה לי להתקשר ולשמוע את, uh, את מה הוא עושה בעולם האופנה? מישהו מעניין שנוגע לאופנה, uh, אם זה כמו שאמרנו, היה, היה פה התארח צלם וסוקרת אופנה, ומישהי uh, שבעצם אוספת דברי וינטג'. מי אתה באמת uh, היית ממליץ לי לדבר? והייתי um, מצליח לדבר עם מישהו שאני מכיר שהוא בחור מבריק. אוקיי. Okay. וקוראים לו עידו וולפמן. עידו מה? עידו וולפמן. מה, מה הוא Wolf, עושה? כמו וולפמן. כן. וולפמן. אוקיי, מה התפקיד שלו? Uh, הוא ארדירקטור והוא גם צלם. אוקיי. Okay. Uh, אני ממליץ עליו בחום כי אני אוהב את ה... קודם כל את התושייה שלו, ואת mm -hmm. העין שלו, ו... ואגב, אני והוא גם מתחילים איזשהו פרויקט, איזשהו פרויקט, איזשהו פרויקט איזשהו שלנו. אוקיי, יהיה מעניין. לעזוב בחיסולים. Okay. אוקיי. אה, בהמשך, אני בטוח שאנשים ישמעו על זה. וזה המעט שעכשיו התחלתי לעבוד איתו, אני פשוט רואה שבאמת יש לי מזל שיצא לי להכיר כזה בחור. כן. שהוא באמת uh, מכיל בתוכו המון המון רבדים, ויש לו גם עין טובה לצילום, גם עין, גם ראש מדהים, ל, mm -hmm. uh, איך להגיד, למרג'נדייזינג, כלומר, יש לו את כל החבילה. כן, אוקיי, okay. אז מין. אנחנו בטוח נתקשר אליו שבוע הבא. היה לי יותר מנעים לדבר איתך, מרק גולדנברג. תודה, <תודה> רבה רבה, ושיהיה לך מה זה בהצלחה, אני בטוחה שיהיה. <תודה> לילה <תודה> טוב, לילה טוב, ביי ביי. Girl, your voice has been the music of my life Since we were kids without a fear or a dream Playing up for cinefilms On our new bikes we spun our wheels Down the alleys through the fields And as for love Further from our minds Time was endless And it was the best of times and As the gears were speeding by You were not always at my side But you were ever in my mind Seemed our stars Tidely bound From time to time We fooled around I picked you up I put you down Tell them all Leers survive you But when you're swept into them, that... לעצמו מה זה השיר המהמם הזה, אני אספר לכם אלו הם Emptie The Solution, שהשם השיר זה בריידל גון, ומין הרכב סופרבנד כזה שלקחו גיטריסט מלהקה זו וסלון מלהקה זו ועשו פשוט סופרבנד לאלבום מדהים, אז תבדקו מי שזה מעניין אותו, Emptie The Solution. טוב, אז אנחנו נמשיך למשהו שאני עושה פה כל שבוע. קוראים לזה השבוע לפני, ומה זה אומר השבוע לפני? זה אלבום שיצא השבוע לפני מספר שנים, וכל כך חיכיתי לרגע הזה, ועדי המפיקה uh, פה הביאה לי את היציאה של החיים עם מדונה, היא אמרה לקרין, ביולי 83' יצא האלבום של מדונה הראשון. אז uh, ככה חיטטנו ביחד, ובואו תשמעו, מדונה כנראה מההתחלה לא, לא האמינו בה, ומה שאמרו זה מה זה הקול של המיני מאוס, זה היה נשמע, היה נשמע למבקרים כמו מישהי שלקחה הליום ושרה, ולא קיבלו אותה. אז uh, האלבום הבכורה, כמו שאמרתי, יצא ב-83, uh, הוא נשא את השם מדונה. ואחרי שחיטטנו קצת, הבנו שהאלבום היה אמור להיקרא "Lucky Star", כמו אחד השירים שם, שדווקא היא כתבה, ומסיבות לא ברורות זה לא קרה. כנראה, כמו כל האומנו, האומנים של אותה תקופה, היא גם רצתה שהשם של האלבום הראשון היא קרה על שמה, על שם הבמה שלה. וזהו, אז אחרי, כמו שאמרתי, שהמבקרים קטלו אותה, אז uh, היום, בדיוק לפני 32 uh, שנים, אלה שטענו את כל ההאשמות, את הטענות האלה, שהקול שלה נשמע כמו של מיני מאוס, הם בטח הם, עכשיו יושבים ככה ואומרים, אמ, אולי קצת טעינו. אז זהו, אז זאת, זה על מדונה, ומה שעוד אני רציתי לספר לכם, שמדונה כבר עשור אחרי האלבום הראשון הפכה למעין סמל פמיניסטי, שזה בזכות חזיית הקונוסים שעיצב לה ז'אן פול שהפך uh, לסמל שלו וגם של כמה קבוצות פמיניסטיות של שנות ה-80, שרצו להגיד, אנחנו נשים, אבל אנחנו גם סורטות. So uh, אז זהו, היום שמדונה נושקת לגיל ה-60, היא נראית, מה זה במיטבה? תסתכלו עכשיו על אלבומים, על הקליפים שלה, uh, מהשנים הראשונות שלה, שהיא גם אז הייתה כוסית על. Uh, והיום בגיל 30 היא פשוט מדהימה, היא עדיין שוברת uh, שיאי ההכנסות של, מוזיקא... של רוב המוזיקאים בעולם, uh, ועל הבמה היא רוקדת ובועטת וחושפת חלקי גוף נכבדים ומתוחזקים לגמרי, כמו שרק מדונה יכולה. אז uh, לא הייתה עוד כמוה, כנראה שגם לא תהיה, למרות שלאידי גאגה מנסה ממש חזק. אז בואו נשמע את השיר הראשון של uh, מדונה, הולי בעודנו פה רוקדים באולפן ככה לאור ירח עם אדונה, <laughs> אני אעשה, אני אגיד לכם לילה טוב, אבל לא ביי ביי, כי אני, אנחנו נתראה גם בשעה הבאה, אז uh, תחכו לי, יש עוד שעה מוקדושה בדברים טובים. מחכה לכם לילה טוב בינתיים. Put your